Dios tegunetik behin Laroitabetzi puntozaztia erratia. irratia Sortitatik bezitara Kapitalari Muga imposatuei Espekulazioari Ezker Gantsoa Eta saio horren errepika Postiraletan Ordubitatik aurrera Batxalde hon, entzule maritagarriak, zemuz abiltzate Nik uste luze egin zaielak, guabe egotea, hemen e, irratian Eta, bueno, hemen itxili gara, baina inoiz, baina indar gehiokin, ez da, bixar gorri? Ba, jala da, bihazan urte bukaera atejoka dugun gure indarrak Ba, ez dira bere amaierara irara jetu, indartxu jarraitzen dugu, azken filan gure eta hasi berri da Eta inoiz baino gogotsuago, beti bezala, irrazaio, pues, bueno, eder batekin esango dugu, beintzat ala sella zengea eta ala izan da dilla beintzat gero irrazaioa. Eta bueno, ba igual, jarkoi, esango diegu gorko ze karri diogun, edo? Bai, bai, orain tx esango diogu. Ba, lehenik eta bein, e, jala ekimenaren inguruan itzengo dugu alaitzekin, bera brigadista bezala egona izan da palestinan, eta bueno, ba, jala ekimen onen arira, ba, elkarrizketa bat egingo diogu, eta azalduko diguzte azkiz zertan datzan. Eta ondore, no kerrez banago, ba, presoen hain gura nintzatuko gara, ezta? Ba, bigarren ja, bigaren erkarizketa, badak izten bezala, ba, gabonetan, ba, beti, ez, Euskal Herriko txoko guztietan, hainbat bat mobilizazio ezberdinak egiten dira, predizkat, ba, presoei, bera, bai, berai, elkartasuna dira esteko, bai, berai, esenei dira, eta nola ez, ba, ba, bengoz ja, etxera kartzeko ez, eta, bueno, sorren agira, zirungo etxerateko kide batekarri dugu, eta bera gazalduko digu, gutxi gora bera, bairunen zernolako ekimene kantoratu dien, azken pinaen zergatik irutzen zizkide garrantzitsua gabonetan ez, horrela besteko eh, oi edo ematea bertako ekimenei edo. Eta bueno, horri pues, nondinurakoa, pues, lagur, asune, kontatuko izkigu? <mimitra> Eta, bueno, ba, beti bezala, asieran, e, gure betiko berri sortekin abiatuko gara, eta gaurkoan ba, berri gazigozo batekin, hasiko dugu, ez da, horrein dela egun, bat, egun batzuk jakin baitugu, hogita ba, sortzi hauzi peratudetik, hor bertan Madrilen ematen ari den beste makroipaik eta huetako batekin, ba, amabi e, libre, gerat, bueno, hauzi kanpo utzi dutela, ba, proa faga, faltagatikan, Eta, bueno, bintzatogaita sortzitikana bai, baina beste amaseiak, elditzen diren amaseiak, ba, hortxe egongo direla, astelena bitarte bintzat, ea epaileak zera bakitzen duen, edo epaiketak ematen duenaen arabera, nahiz eta badakigun, ba, ez dutela normalean gauza honik epero, baina, bueno, zorionak amabia bai, e, eta beste amasei eire, ba, ez, libre ikusten dituguen Euskal Herrian zehar. Bueno, eta dakizuen bezala, epaiketa Madrilleen ematen nahi da, jarkoik du dut epaiketa hori, eta bueno, Madrilleetikan urrundu gabe, dakizuen bezala, ja duela pare bat aste, ba, futbol partida baten ingurua no baten bueltan, ba, nola baiteko ererketa baten mantzan, batetiko ba, Madril, eta Deportiboko zale narteko pues, Liskarra baten ondorioz, Deportiboko zale Jimmy izeneko... Sale sutxua ba eraia izan izan eta harrekara botata, bueno, geroztikan e, ikerketa bat abiatu da eta bueno, pues jakin berri dugu ba bertan inplikatua egondu ziela bai militar bat eta guardia zibila bat. Eta besterik gabe honekin, osea, hemen helburua ez da pizkat e, futbol eta violentziaren inguruko osnoketa bat burutzea, hori beste egun bateak igual gal genezake, ezake, ba ze puntuano ez, ba futbolak eragiten du violentzia, no violentzian oi, futbolean edo violentziaren abbia puntua futbola den, edo iseka baten ondorez violentza biatzen da, edo violentza zuzenen ari den. Beste guna, kozunarketa bat izanitekela esan dezakegu, baina hemen batezera espir marratun nahi duguna, ba, denodakigun ongi daki bezala, frente atletikoko talde e, taldea, ba, fascista da, eta hemen ikusten da, ba, nola gaur egungo talde, e, armar talde polizialak, ba, militara eta guardia zibilak, ba, nola antolatuta dauden gaur egun, ba, talde fasiste da na eskemian loturik ez ba gaur egun ba talde represibuak ba nola fasistae diren unaskotan fasitadeten zaielako ba hor ikusten da ba arazoi badugula Ba bueno, ba Madrid etaikanal dugu eta Euskal Herria etorriko gara, beste beina ere. Ta kaso honetan Askapena Euskal Herriko ba movimiento internacionalista que duen aurkezpen ba, batera, bueno, aurkezpena edo orain marcha abiatu duen e, ba, ekimenera, ez? Urtero bezala, ba brigada kantolatzen dituzte dagoeneko apuntatzeko espea epea marcha da eta beraz e, interesaturik dabilena begiratu dezala e, Askapenako webunean edo kontaktuan jarri daia bertan. Eta bueno, ba, guen mendik aipatzea, ez, olako ekimenak politak direra, orain dela minuto bat aipatu dugu esku, eskuimuturreko erlazioak, indara represiboak, ez, ba, nola askotan tinte xenofoak dituzten, eta bueno, ba, kontrako berri bat, ez, e, internazionalismoan oinarritutako beste kulturekiko eta beste herriekiko elkartasuna, eta ikas, ikasteko gogoa, ez, azkenean e, amaika esperientzia dute munduan, amaika moduz berdin, bizitza egiteko eta borroka egiteko eta modu polita izango da seguranik, ba bereitatik ikasteko. Bueno, data, dakizuen bezala gure saio eder honetan badakagu begune referentzial bat, topatu.info de eztandan eta bueno, ba topatu eta bueno, bertan ba, berri hon batekin haspaliko partez, ba top orain eta bueno, ba pixkat, e, Aipatuko dizuet gainetikan zertan datza eta gero gionaikoa bazenute, pues bakizute norajo. Bai. Ba, seksu askapenaren alde, borroka egingo duen gazteantolakunde berria sortuko da. Bale, horrek sezen nahi du. Bueno, dakizuen bezala, ba, Euskal Herri mailan badago ba, antolakunde bat, e, Euskal Herriko gai askapen mugimenduan, ba, hor, mugitzen dana, ehatxe gam deituritakoa. Eta, bueno, abertan hor, bat zegoen gaztea dar bat, pixka bat gaztei zuzenduela bat, eta, bueno, gaztea txegaman deitzen zana, baina, bueno, beraiek duela urte... Pues zeraba zuten beraien ibilbidea bertan bera ustea eta bueno berenoldi berriei ez ba bidea zabali ke batear zabali guztia beriek egin dezaten aizutena ordun baduela bi urte e, antolakuntza antolaketa salto erazko Prozesua abiatu zen eta bueno ba bi urte ondoren pues jain bat fruitu Atera dira eta homen pues antolakunde iraultzaili berri bat sortuko da eta bueno ba gustatuko liteke guke bizkat irakurtzea bukaera berriaren bukaeran aipatzutena bazue pixkat hauen nondik norakoak eta izaera uler dezazuten bai Antolaketan salto eratze prozesuaren emaitzasumea bidean kokatzeko unea heldu zaigu Antolakunde berria gorputzeko borrokarako eta gozamenerako erramienta eraginkor eraginkorrago bilagatzeko proiektu bizi eta dinamikoa izateko Normalita, normalitatean kontrako eta honek gure hidantatzen gorputzen eta seksualitateen gainean eragiten duen totalirarismoa txikitzeko eta txikizio horrek atzera bueltarik izan ez dezan. Bueno, pues honekin ematen diogu bukaera berri honi eta gero jarraituko dugu berrikin. gorborrokalaria tera calera queurea garaipena preso a kchera eunchigo gor begira icharo garaia preso a kerrira eunchigo gorborrokalaria tera calera queurea garaipena preso a kchera eunchigo begira icharo garaia preso a kerrira caiso mikel Ba bueno, arañes atendu una bestia que zela, ba, e, gogor presoak errira. Ba bueno, kontuan hartuta preso eta zabestia dijoala, ba berria ere presoekin joango da, ta kaso netan, orain dela egun batzuk eh Barcelona aldean, Catalunya e, aldean zehazki eman diren e, atxiloketen inguruan, bertan homen zelula anarkista bat atxilotu dute, bertan e, atentatuak egiten omen zituzten Catalunya e, aldean, eta bueno, ba beraiei lege antiterrrorista ezarri nahi diete. Eta ez dakigu zertan joango den horreindik e, ba investigatzen ari dira nunbait. Eta bueno, ez, e, baten batek esaten du, jada, ba honek lotura gehiago daukala, ba bertan e, bai egon egontziren e, istiluekin horre desalojo batzuk zela medio, Bartzeleran bertan, eta bueno, agian, euskal honundik joan, euskal herrian nahiko itua gau de, holako manipulazio zikinetara, eta hor da ba, emendik ez dugu dudan jarriko jendu hauek esaten duena, Baina, bueno, ez da? gorri? Bai, eta hor pixkata ez, igual pixkata borobiltzeko eta ulertzeko pixkata ez guztionen jatorriare zen den So lertu da, ez, ba, Bartzelonak Ba, bota, ojunga itezen pixkat, bost urtea atzeago zenbat Zeronako, ba, ez, mugimendu sozialak, okupazioari alde diko, etxe alde Pixkata hau zuen zegoen mugimendu, etxoku papillo bat zozten Eta norazken bost urteotan Osa, Katalunia, eta batez ere, Barcelonaan zentratuta, zer nolako txikizioa eta desalojo pilea egin dituzten, ba, mugimendu guztio horrekin bokatzeko, horrekin aipatu patu hemen askotan, gora ipatu dugun bezala, ba, Katalunian abiatu duten ba, independentziaren bideko prozesua edo, saldi ere kritikatuko nahi dugu, porque gobernu bera da, sa, Ez mugimendu sozial, antoratu dugu zioiek nola txikitzen eta represioren bidez, desagerarazio nahi duzten. Eutxigo gor borro kalari, atera kalera Geurea garaipena, presoak etxera Eutxigo gorri eslaritza begira begira Icharo pengar allá preso a querira, e un atera kalera. Geurea tera calera, queurea garaipena preso a quetera, e un chigo gori eslarita vegira, icharo pengar allá preso Mu, no, eta hain bai, haietu da berri egi agur esatuko unea, eta posgau pues, horregia san, berri aldetikan, berri honak, berri txarrak ditugu, eta ja eta txarreta hartorretan, ba... Denetarik, denetarik. Mundu hau ez da bakarrikan beltzado txuria, grixia izaten da, beltza ere askotan izaten du, baina berri txurriak edo honak ere izaten da ditu. Kolore txuak, eta bainguan, ba ingoan, berri hon batekin gatoz, ba bere garaian, bai honetan aipatu eta genuen, ba nola barakaldon... Ernaigastu la kundeak, ekimen bat brutu zula hutsabak econtraba. Bakutsako ku, egoitza bati margoa. Bai, fachadak nunbait gaizki zegoen fachada ta santzetan hizo margotuko dugu fachada. Apa indutzen dute zen, ez? Nora paiesadarren. Eta bueno, ba horren arira paiek hartu zuten erabakia, nola bertako partaideak jakintzan bertako partaidek ez dituzten identifikatu. Ola bait, e, baitzeko edo ola, inzutena, ernaiko iru bozera maie, i, errua bota, azken fina, bozera maie izielako, baina, bueno, atzo honen berri zan genuen, eta, bueno, iru bozera maieak, egon, solbituak izan dira, azken fina, ba, ezin duztu pertsona, zigortu, margo, pixka bat botatzeko, nire Kuntza batin, un berai ekaidea eme lapurtzen, desauzia burutzen, eta berai eza e, inungo, ez, igorri kezartzen, orduan jarra gaitez enpiskatez erragitatean, horrekan jarrezagoen ekimen bat, beste ekimen bat, eta nola gauruengo justiziak, ba, nola ez, ba, justifikatzen dugun bat gauzta, eta beste egin bat ez. Horrekin ba, egin unbukatu gauen hau soruzioakin, eta zoi nienak eta sari dezazuen ba, jardunarekin. kide izan dizuegula, ba berrieekin amaitu genuela edo bueno, amaitutzat ematen genitula berrien unea, baina bueno, az... Aparte, aparteko bate egin nahi genuen. Ori aparteko, ba eta nerean ba pizkat mintzatuko dugu jorkoita 2ok eta zan aipatzea ba, nola astelenean azte, okeres bali manago ba, Azokan, eta zazue pentsa dela urtarriko azok hori, beste gabe, dagoen azoka. E, bertan, jonea mezaga, txilotu izan zen, bortizki gainera, ba, ertzain jengatik. Ba, ez da, e, orain dela egun batzuk, ba, tera zen, ortu zarri bera gizon arroa dugu eta, eta, bueno, ba, euskalderdi jeltxaleko gudariek, nunbait, kaputsaerik eramaten ez zutela esanez, baina ez dakit, ba, nik hor kusinituen, morrosko batzuk, txapela kaputxa, eta ez hori bakarrik, beste batzuk mozorratuak, pertsona gizan, eta ara, papatean porra batzuk atera, eta ezkerreskubi, or, eh, Andre baterera zuten aurretik, erosketa gehiten naizena., bueno, bueno, bueno, aspaldik usigabeko aldarkeri arekin, eta bueno, ez dakit, ortu zarek izango duen, baina beste bine ere ustutera akusten duela, ez, alde, alde, alde, alde, alde bi aurpegiak alde batetik esaten guk ez dugu haue egingo, baina ero, eh, errak ah, ah, dira, ez, eta nik uste horren ari polita, tasio margolariak edo dibu, bai dibujanteak edo egiten duela da eta rengoan garen agertzen zen hor e, ba nola ez joaten zen tipoa chapela batekin e, o ropari bat ematera Tribunal Constitucionalera eta bueno pentsatzen duzute ez joan mensaje zela opari ba hemen e, beti bi aurpegirekin jolasten du ta bueno ba hitzoiak botata ba ez beti esaten da hitzak rx botatzen direla baina ekintzek egiten dutela pertsona bat ta bueno ba or hortuzarrek ezagitz esango den zairitzik bis argorre Ba, iaxan hor, erabat bandat hori esan duzun guztiakin, azken finean ba ipotuzun bezala, ba, ez, ba horrekoan pixkat hortuzar, ba ezkera bertale hartuzun pixkat bere jo puntuan beste benere, eta bueno, ba dialektikoki, ba fatxa eta beste enbat, fatxa baina euskaldunak, ez, izendatu zituen ezkera bertaleko kide guztiak, eta ba gero ere horren arira ira esan zuen, Ba, hamen PNV-ko gudariak, ba, omen kaputxeik ez dutela eramaten, eta omen ezkera bertzaleko gudariak, bai, nik horren arira, besti gabea ipatzea, hamen ez daude PNV-ko gudariak, ezkera bertzaleko gudariak, hongo dira gudariak, Euskal Herrien alde borrokatu dutenak, eta ez dira ez herriko herriaren gudariak dira, herriko parte dira, herriaren partaide, orduan, zai da bera esaten namen bere gudariak, beste gudariak, hor nero ba, Ez da ez dira inoren gudariak, dira eta Euskal borrokatu dute. Naizta gerozuk ba, ideologikoki aldituzun gehiolotu batekin ovestiakin, baina denek Euskal Herriangatik naskatasunan alde borrokatu dute, ordun ba, nibestik isildu izilduzaite sortuzar, utzi eriak esateri. Eta zuk osonduzan duzun bezala, jarkoi, ba, berak ba, asko dio ere, erri honen naskatasunan ahidu latala, Baina gero beti bukatzen du gauza bera esaten. Guk lege, legeak bete arazi barritugu. Guk legeak bete barritugu. Lege bertzarretikan legeari ezindu gugoko egin. Ordun ez, erria hoez dasikula aska izangozukala e, esto errekin jarraitzen bali mahu zu. Osa, hortuza, hortuza, nahi duzu o jarraitona duzu Espainiaren menpe. Erabaki, bengoz, baina hutsi jabi bi, bi estotara jokatza ari faworez. Bai, ez, ez, luke, ez genuke ikusi nahiko hortuza, nazismo edo frankismo pean, ez, legeak betetzen orduan ere? Baina, bueno, hortxe dugu gure hortuzar Beraz, ba, bueno, ez Gure intziso honekin gure apartekonekin Bukatu Ai. ostean Baila da, oren txe, elkarizketa Zerren inguruan baya... bai, ba, Lehen aipatu izugu printzipioz Se eh, jala eta gero presoak Baina, bueno, gure elkarizketa eta pues, Ordu batzuk dituzte Leheke lan haiteotetala Orduan, bueno, ba, ordun ba, oin musika bat jarriko dugu Eta gero, ba, asunekin Ba izango dugu elkarrizketatxo bat, ba pizkat irunean, ba presio inguruaren mobilizazioak izango ditugun gaur honetan. Kaixo Asun. Kaixo, arratsalde Bueno, ba lene ipa bezala hemen Asun, ba pizkat iruneen ba presioen inguruan zerrolako mobilizazioa egin go dietola, baina igualasun ba mobilizazioek guztiokein hasaurretik. Igual pizka gureteko litzeguke jakitea, ba ez ba inguruan, ba zergatik gabonak diren, ez? Horren garrantzitsua esedikan egiten dira horren beste ekimen gabonetan. Bueno, ba, guztientzat eh, garrantzituak baldin badira, oh, eh hauek ez, ba, familia elkartzea, eta lagunekin ospatzea, egun, e, datauek, ba, guretzat, rendi garrantzitsuagoak, ba, gehiago nabaritzen dugulako, ba, falta direneen utzunea. Eta hor ba, bueno, beraiek ere, ba, gehiago nabaritzen dute, han barruan, eta, bueno, ba, horrekin egin nahi dugu, ba, pizka bat, elarazi, ba, gure elkartazuna, eta, Naiz eta urruti egon, ba, beraiekin gaudela, eta gure gogoetan gaudela, pizka bat hori. Baina, aipa, lehena ipatu duan bezala, ba, zurekin e, karizketa biatu horretik, bazu senidea zera, ezta? da? Bai, bai, preso baten emaztean, aizu, aizu. Preso baten emazte eta, garo. Horrek, azken finean, ba, ez, ba, ere, azken finean, azken finean, azken finean, azken finean duzuna, bai pixkat beraiei, bai, elkartasun, ta indaeroi dazteko, ba, ez, baina batez ere, sen ba, identzat ere, izan bardu garrantzitsua ez, baina nola, bau txune hori, bagun horietan, baina ba, ikustea, ba, bueno, ba, jendea hor dagoelare elkartasun ez, eta hain dik ba, beraien alde hemen gaudela, ez, zure ere izan bardu, ez indar injekzio bat ere, zuentzat izan barduarako gauzak ikustea, ez da? Bai, bai, gure ere, bai, garrantzitsua da, bai, Egun hauetan jendea ere, ba, bidela, ba, batzutan presaka opariak direla eta afaria prestatu dela, eta gauza uzko ditura buruan, ba, aurkitzea ere ba, momentu bat, ba, gurekin egoteko eta elkartasun hori adierazteko. Guretzat vale. ere garrantzitsua da. Bai. Ja. Eta gero igual ja gaudena pizkat, eta institut, ba, oso gutxi dakigula horren inguruan igual, ba, aberaldi gustuz pizkat seaztu. Adiez, bazuek, ba, senide bezala dozu, emaste bezala Baukasute aukera gehiago edo bi visabiz berezirik bazuen senidekin non, eta zehazki bazu zure senarrekin egorteko e, fetxa horren esanguratxo hauetan. Ez aukera aukera gehiago ez. Hiz mantentzen dira ba urtean zehar egiten diren bizak. E, daukate bat familiarekin egiteko hilabetean behin eta beste bat ba bikotearekin. Ordun bi biza hilabetean egiteko, eta datauetan ere mantentzen dira. Bal. Ez dira, gehitzen, edo... Ja, ez dago, nora inungo, oparirik. Ez, ez, ez denboran, ez ezertan, ez. Ez, igual... ez dira luztatzen, ta... right. e, eta... Eta gero igual, guztetako jakitea, ba, egoaz, bat, zena ba, hori duzula, ja ingo duzu, beraienzat, ere, ez, ba, gabonakore gotea, ba, hemen egiten diren, ekimenen berri dutenean, oi beraienzat, zer suposatzen du. Bueno, ba, ikusten dutenean, eh, ba, ba, jende hori elkartu dela eta ba posa beraientsat eta bueno, ba, konturatzea ez daudelaan bakarrik ere. Eh? sentitzea ba, atzetik badagola herri bat, badagola jendea, ba bere, bueno, animatzen dituela vale. eta horrela, bai. Vale, eta igual ja eta, biz... edo, vale. eskartze, dute baita ere, ba E, egun hauetan da postalak jasotzea eta bai. Orduan, igual ja pixka bat goazen, zentratzea pixka bat irunen, e, irunen, ze ze antolatu da Gabonen inguruan? Ze nolako e, kimenak antolatu dituzue? Bai, e, hogeita lauean, arratzaldean, aterako da olentzero eta talde bat abesten, eta talde hori jungo da ba, presoen, bueno, presoen zeniden etxetara abestera. Hori uh -huh. izaten da oso kitaldi politika. Bai. Bueno, ezkertzendute asko zenideek. Ori, hori Arratsaldean, Arratsaldeko 24 o... to... bostetan 5etan Aziatik abiatuko dazta Aziatik abiatuta eta hie eta hieslaren zenide etxea lako dira, bai. Vale, eta bueno, pizako. Diero... Bai, segi. Bai. Segi, segi. Ez, gero Arratsaldean txapit ba abestera jundirenak, junesgarenak edo Ba, elkartuko gara San Juan plazan, eta negingo dugu konzentrazio bat. Eta konzentrazio ere hogeita lauean, ez da? Hogeita bai. lauean, bai. Bihalzoiek hogeita lauean. Gero zer gehiago, zer eskimen gehiago ditugu? Gero hogeita zeian, da azken ostirala, eta beti bezala, ba, Zabaltza plazan, e, elkartuko gara sortzitan, eta negingo da ba, manifestazio, manifestazio txiki bat, Eta pasako gara, hainbat kaletatik. Da, Asike, oa ingoan, konzentrazioa izan beharra, izango da manifestazio bat, ezta? Bai, vale, ba, vale, bai, no, ta... bai, hori da. Aman zentzai jo aldaketan hori. Eta bat argitasuna emateko egun hoi, eta zuzirekin egipo dugu. Eta txaropean ikurare badena. Bai, hori da. Eta, badaitu guekimen gehiago? Eta gero, e, abenduak horita maikean egingo dugu brindiza. Urdan Iria plazan, arratzaldeko zazpitar ditan. Vale. Bai. Vale. Ena... Hoi dira, antatu dira angustian, eta? Bai. Ez dirazko baino oso garrantzitsua. Oso garrantzitsua da eta bueno, azken finean ba esan zukean duzun bezala, ba bai preshen zate da bai suentsa zenidentzat ere, ba dela, pos ikuste ez, ba zukean ezazu egun hauetan, undenok abiltza ba akintala, hartzen dugula ba gure bai, unaiz bat alakoimentan bai. parte hartzeko, azken finean guretzat ez duna zer supostatzen beraiek eguneo dauste baituak, ordun, zegola batek kostatzen ba alakoiment txiki batean parte hartzea. Bai. Bal, eta guraletik beste ik ezazu zuretzakizio zer geitu nahi duzun edo Zo zer ez, duzun? Bueno, ba, beti txaro gaudela eta bueno, ba, beste urte bati emango diogula asi era eta horretan ere, ba, bueno, ba, izan behar pentsu izan ber garela. Estas, pero dugurtan konta. Eh? Bai, bai, segi, segi, segi barkatu. Ez eta saihatuko garela, ba, hemengo ekimen batzuk ba, eh, e, brindisa eta ba alaitzoa izatea eta bueno. Vale. Vale, baskerik asko hasun agur, agur. Eztiak dien bezala, txipi txapa ea egia den presoak etxean dituguen, amistia daukagun, baina, bueno, bitartean, ba, borrokan jarritu bar dugu, eta asunek esan duen bezala, ez, garrantzitsua da bere dintzako olako egunetan jendeak alegan ikustea, ez jendea etxean gelditzea, beraiek eman dutena eman da, ba, beintzatez, eldideze egun animoak eta erakustea herri batatzeti daukatela. Bai, nik ezer gutxi besteigabe, birudatuko ditugu ditugun hiru mobilizazioak, ogeita lauean, bitzorritugu, Bostetan e, olentzerokin abestera e, Asunek esendun bezala zat, da, ez Osonkigarria da Esikusten horaz ba, zeniden etxera juten dien Ba ez, hainbat jende abestera Eta gero zazpiterritan Konzentrazio bat zaujanen e, Horrez gainera Goita zeian, azken ostirala izaki Ego e, ingoan e, Konzentrazio bat egin beharrean e, Manifestazio bat egingo goda Arratzaldeko sortzitan, zabaltzatik abiatuta Eta ia bukatzeko Eta urteari ba amaiera emateko, ba azpiterri da, Moskua plazan, ba, brindis bat egingo dugu, ba, urtean alako brindiseik, ba, berriro egin berez ez ezagun. Mientaz ez en el mundu un solo niño que marcha al intempedie mal herido de crónicas dolencias que sabemos curar, maldito sea! modoaima ba, jarkoiaunak deitzen dion bitartean eurrengo elkarrizketatzeari delen esanduen bezala ba jalarren inguruan ba dugu eta bueno poso bitartean ba, musika pizkat jarriko dugu zuek ba ere atsen txiki bat hartu eta bueno berriz ere itzuliko gea oso elkarrizketa interesgarri batekin On m'est regard, quel que soit notre tour, il y a comme qu qui sépare des enfants qui éponchent les extrêmes qui nous plongent dans le doute, cette tranchée, cette creux ça dérange, ne change moi en acceptant le présent, c'est dire qu'on oublie des vestures infinies, plus jamais ne résonnent les recettes de normes en folie. Begiak izten dizkietenei, eh, ireki baino lehen Ikusten usten ez digutenei, eh, atzargetatzen den Lurrikadeko errigaldu ehi, herri zapaldu ehi sufri Kaixo ere, eta bueno, esan bezala, e, oren txe bertan, elkarizketa egingo dugu, kasionetan alaitzeri. Arratxalde hon, alaitz? Kaixo, arratxalde hon, bai. Bueno, eta e, lehenik eta bain, mi eskerre gurean izateagatikan. Eta bueno, ba... Eh, bai, esan zain barratu? Ez, ez, ez, lasai, lasai, Eta bueno, ba, besterik gabe, igual sartuko garaia ja pixkat, e, bueno, e, esan dezagun, lehenik eta bain, ba, zu e, brigadesta moduan egontzala Palestina, ez da? Bai eh ni honen ten eh askapenako brigadetan eh 2011 urtean, bueno, udan, eta beste eh irukidereekin eta bueno, eh uda horretan, ba bueno, Herri Ezberdinak eh bisitatzeko ba, aukera izan genuen, ba Tel bueno, Aviv, e, Jordaniatik sartu ginen eta hortik eh ba, Jerusalemen izan ginen, Belenen eh la blusen eh han baten giritan eh ba egotzeko <times> beraz e, animatu zinaten ba, brigada huetara joatea, e, bertan Palestina e egotea, eta ze gorerarekin topatu zinaten bertan. Bueno, egardzen, e, han, e, nahiko e un herocotasuna han naiko latza da, eh ie esan e, e, e, e, e Euskal Herrian ba momentu oso gogorretan bakarrek ez dut ba agertzen direla komunikabidetan ez zan e, gertatzen ari denaren berri edo ematen dutela baina e, ikusi genuena edo e, impacturik hautdiena egin ziguna zen eguneroko tasenean se se boera gorrean bizibiren e, palestinarrak ez palestinar ba bueno e, normal bat ez haura egunerokotasuna ez duela oso errez e, lanera joateko arazoa dituztelako, check txek, eh checkpointak pasaba rituztenak edo ikolatera joan berdutenak, ere bai, ikalargarrizko militarizazioa dago eh bertsatu izan daren eh, aldetik, eh, eta gero oinarrizko oinarrizko eh ba, eskubideak oso zapalduta dituztela, ba honen bueno, jendenduan ez dela ba joateko, eh, hizkuntza jasotzeko, lan egiteko, baina ba, oso oinarrizkoa den ura bera ere, ba, oso aburritzuta ba, dutela, ez? E beraien, beraien, beraien e, lurretan edo Palestinaren lurretan dauden e, ura edo e, Israelaren esku daude eta orduan ba, ba, baskotan e, urik gabe daude eta ba horrek gorke berentzuez, eh moduko e, batzuetan ba euria eta danalakoa, ez? Ba azkenfinean oso egunerokotasuna eh baneko gogorra dutela, ez? Eta bakarrik behar mendiko gogoratzen gara, ba baien ba, aurka da ba, bat edo egiten dutena, baina egunerokotasunea ba benetan eh ba ikaragarria, ikaragarria dela beriena. Mm -hmm. Eta e, zerbaitek markatu zizun bereziki edo orokorrean e, goera kola markatu zizun, o zer markatu zizun bereziki? Hore, nik bereziki gauza batek, e, zez horre, azkenean bat bezaren e, ondoren daudez, orkertatzen handibiren gauza, uh -huh. eta harrigarria dena da e, Israel darre zionistek, ba, bueno, ze handikeriarekin eta impunitatearekin, ba, bajo dutenez, eta eta len izan bezala ba oinarrizko e, eskubideak hain zapaldutea ikustea que egunerokotasunean gainera han bertatziberzea e, ikusten dutunean ba uno ikaragarrizko mina ez e 80 e, zaizu ikustea ba zenbateko injustizia gertatzen abidenan ez Mhm mm ta orduan ba zu egontzen e, duela 3 urte esan duzu eta duela bai. duelagun batzuk ba, hemen eh e, jakin e, ba, jala ekimena e, sortu da edo jala webgunea edo ezagik nola ditu eta eh e, uste dut e, brigadistek zer ikusia izan duzutela, ez? Bai, bueno, azkenfineen eh ba ustero ustero eh colectivo de serrinekin eh Juandako euskal eh brigadista, bai Palestina izan dugaren e, euskal brigadista asko gaude eh han ara joaten garenean e, ba, errealitatea ikusteko aukera dugu eta beraiek e, Palestinarrek e, eskatzen dutena, ez, eragile ezberdinekin egoten garenean edo eh Palestinar kaleko Palestinarrekin egoten zarenean ere eskatzen dizuten bi gauzetako bada eh ba in errealitatea joaten garenean han bertan gertatzen ari bena nezes ba, kontatzeko, ez? Mm -hmm. e, azken fineen oso consciente direlako ba komunikabide ofizialek ba, nola tratatzen duten e, Palestina eta Israelen e, arteko gatazka eta bigarrena da eh ba Israelin boikota egita. Eh e, horren etik aurrera eh Palestinaren gizarte sibilen eh sibiak ba Israel narkako boikote desbertzota zigorren kanpaineria ekin zioten eta leialdia egin zutenez Eta, ba, bueno, e, beraiek e, eskatzen dutena da, guk ere, ba, kampaina honekin ere, bat egitea ez. Kanpaina honetan, ba, irupuntu garrantzitsu dira, e, ba, ez zaten dutelako, ba, azken zinean, ba, ba, bueno, e, boikot horrekin edo, e, ba, antel duko direla edo, ba, palezinarre lurren okupazioa irauten duen mitatzen, eta arresia gota e, baita eh Palestinaren guztiak eh etxetara eh diren dire eta gero Israelen eh bizitiren Palestina herritarrak ere ba eh baser galcerik eh ez desaten eta horiek oh, hiru punto hiek, e, ba konkludu bitarzen ba kanpaina hori jarraitzea eta bueno ba ikusten zena zen e, ba, ikusten dugu web orri hau jala eh web orri hau eh web komun hau ba dela Ba, elkartasun e, ekimenak identifikatzeko edo e, gune bat, ez? Hau da, azken zinean e, Euskal Herrian bertan e, ba, palestinaren aldeko ba, sentimendua handia dago eta eta ekimena asko egiten dira, ez? Eta, elburua ba, ba, da, e, zionismo hori gabeko Euskal Herria lortzea badaude dagoeneko erria, e, eragile asko, kultur talde, e, ba, bueno hainbat, edo, pretxona norbanako, ba, ba kampainana honen alde daudenak, ez, eta, ba, webogune honetan e, asmoa dena da, ekimenoiek guztiak identifikatzea, eta, ba, bueno, webogune hori, ba, kokatzen da, edo, e, ba, norbai zartzena da, azkazinean da, e, iru, bueno, www.jala .Mar ba, horre norbai zartuko balitz, edo, zartzena da, Eh, ba, du Euskal Herriaren eh, mapa dagoelaan, ez? Eh? Eta horre eh, nahi duenak, atxikitu daiteke, eh, norbanako betzela edo erakunde eragile edo, bueno, eh, ba, talde eh, muskak, talde eh, kirol edo danalakoan parte hartzen baduze, ba, hor ere eh, talde betzela ere batxiki daiteke ez. Eta hor, ikuskotu Euskal Herrian, ba, pixkanaka, pixkanaka Google Map izen, eh, betzelako pin moduko batzuak agertzen dira, ba txikitzen direnean, ba, Euskal Herria espero dugu e, ba, yes, beteta, e, ba, amaitzea, eh ba beteta eh amaitzea, ez? Eta ba bueno, e, justu webgunean webgunean edo protagoz, protagonista izan izango dela e, Euskal Herriko mapa da eta e, atxikimenduak eh kategoria ezberdinetan edo eman daiteke, ez? Lehenen esandu da mesala, ba, instituzio aldetik, dendak eta enpresak, irakaskuntza, kultura, kirola, elkarteak eta erakundeak, edabideak eta gero lehenen esandu da norbanako bezala, ez? Mm -hmm. Eta atxikimendu ematen duzunean, eh ba bueno, baldintza batzuk edo onartzen dituzula edo izan e, hai du. Eta e kategoria ezberdinaren arabera ba ba kausa ezberdin bat e, izango litzateke dakit kontat no, kontatzea izango nuke ba adibidez eh hustu egiten orain dela ba astede batzuk egitzena horretan e, lendabiziko lehendabiziko ematen zutenak erean e, parte hartu zutenez eta eh instituzionaletik adibidez serbizuko e, udala udala seguen edo dago, bai? e, eta eh parte hartu zuen hauek aspaldetik eh ba harremana Palestinako herri e, batekin eta eta eta ja dagoeneko sionismorik gabeko herri edo bezela bezala e, agertu dira eta hauek adibidez instituzio bezala eh ba chikitzen dutena da ba bat egin. Eh ba, e, Israel gozaturekin inungarremanik ez eh dituzko le izango Eh, ba hori ba, hartzen dute Israel izuzentik zein zeharta laguntzorik ez ematea eta ez eta Israeldar darri elkartei edo uzkal herrian Israel ekin lan egiten duten elkartei eta elkarte el zionistei ezparru publikonik ez ustea da ez basinatu dutena hemen pa, e, parte hartzerakoan uh -huh. e, horrez gain ba adibidez komertzioak eta enpresak ere balde, normalen enpresa txiki eta ertzainai buruzari gara baden tabernak eta bar. Eta Eeta haueeiizkatzen zaena da, ba Israel egineko produkerik ez saltzea, sozpirriendoita ba, batzu ibarrra kudea edo beste kode batekoak balema dira baina Israel eg dio dioen e, na. edo Israelekkinez zalero sale, e, eskettaik e, ez egitea. Kaudo honetan e, e, kandido beza arabako eueltegiak e, upelt, e, baia dagoeneko eman dio txikimendua irakaskuntzan ere, eh harreman ba, azaltzen mitorik ez izotea, irakurri medicinop zerbitzu eta materialik ez izatea ez molitzateke, batxi etzerakoan, e, ba, e, ba, e, bete beharreko baldintzak ez eta horre eh adibidez e, e, eta komunikazio zientzien fakultateko ikasle kontseiluak eh emantzeoen lehendabizteko pausa esaterako E, Kultural Kultura aldekiberriz, balantza, ba, musika, zinema, lintaraztu talde, elkarte, bueno, eh, e, haialdiak, e, parte hartu dezakete bertan. Eta hauek Izraelera ez dehoatzea inyungo etxileenik egitera, artzen dute badintza borban, eta euskal herriera izraelko estatuak finanziatu edo gultzatutako inyungo talde artista edo produktrik e, ez dekartzea. Eta hemen adibidez, e, euskal herrian e, zuzenean e, kulturtaldeak edo Ja, teimeko Armando. Oritzen as asirakoak eh, gero piskanaka piskanaka ja batzuk gehiago apuntatu dira, pentsatzen dut. Bai, guk guk geu apuntatuago daude, guk apuntatuago daude, bai. Bai, eh. bai, jaiozela esta. Bai, jaiozela, ja, bai. Etako planek egin dituen, bai, ekusio. <risa> Eta gero, eh, Kirola, ba Kirola aldetik ere, ba bueno, eh, Orkalde Club, eh, Kirolen Klareax parte hartu dezakete, ta bueno, Israelere inungo ekimenik se eh, egite e, dezute edabaldintzetako bat, edo eskalerri de Israelgo gotalderik edo elkartedik ez dekartzea. Elkartet erakundena e kasuan berriz, ba, berezetaren hau da, e kanpainaren aldeko abierazpenak egitea, eta komunikabideen e e e kontuan adidez, ba, bds aldekoa aldeko egitea baita ere ez, eta magin ez du, ba, orain egiten ari den betela, ba, aldeko, ba, ba, bueno, ez elkarrizketak, eta konturak egartza ez, eskal herrira. Liratek, eta hori izango lirateketa, gara parte, ba, nahi duenak, norbanako bezala ere, ba parte, arte, parte hartu dezake, eta, eta petxatzen dut, baitere garrantzitsua izango dela, oraindik ez dut uste oso ezaguna denik ilala e, burgune hauez, eta hori zabaltzea, eta jendea orduan, eta jende gehiago, eta talde erakunde, eta nadalakoak e, apuntara aztean, ba, bueno, azken finean erakusteko ba, euskal herrian e, ba, palestinaren alde, e, euskal talde eta, bueno, ez, asko gaudela, e, eta, ba, guztatuko litza igukela zionizmori gabeko euskal herri bat lortzea. E, bai ez, azkenean helburua hori da, e, esan duzun bezala lehen, e, ba, asko egiten dira, palestinaren alde, batzutan ezagunagoak edo ez, baina, bueno, irudikatzea gu gaur ere, ba, ikusteaz, e, borrokak edo, bueno, barrokanetara jendea batzen dela, ez? Piskat, bai, e, Palestina rentzat, eta bai, koburetzako, ere ez, azkenean? Bai, eta azkenean, gainera, e, ba, asko, e, jende asko, eta talde asko ari bira, egan alde, eta Israelen aurka ekimenak egiten, eta izango ditzak enteke pixka bat, e, ba, bueno, ez, e, bauri guztia bilduko duen webgune bat, eta eralde batetik, baita erena izena zen, ba, Palestinaaren alde edo, piskat, eh positibo bat edo e, ematea, ez? Batzutan eh ba boikot edo hitz e, batzutan batzuk eh ba, edo egiten dute, baina azken finean palestinaren aldeko e, ekimen badela, ez? Mhm. Uh -huh. Ba, zakit, ne, nik ez dakit, nikoz dut ez argailo baitzeko, ez dakit eh ja ere bukatzen Juan Barra daukago. Tazakite zeo zergaitu nahi duzun, jende animatu ba, bertara apuntatzen jotzeko edo Ba, ni nik e, segun nuke ba apuntatzeko, ekimenetan ere parte ba Euskelherrian e, urtean ziarre ekimenez berdinak antolatzen direla eta Palestinaren alde e, apuntatzeko eta zezenik ez ja ba alidet zer badakite askapenako e, brigaden kanpaina da goiena hasi dela 2015ekoen eh neiz eta 2014etze amaitu, ez? Eta bueno, ba, beste norbaitek benetan ikusi nebadu ba zer gertatzen ari diren e, den Palestinan zuzenean, ez? Ba aukera ona dela eh brigadetan parte hartu eta ikusko duzu ba nola azken finian elkartasun horren beharra nola sentitzen den han e, ba, lehenengo pertsonan e, ze gertatzen ari den ikusita. Mm -hmm. Ba, besterik ez gure partez eta meizkerra lait. Bai, zurei ahor. Ayó. Yalla, yalla Ramala. Fare. La mana I saw the meditera noche so tic mama tal duro verenga fiti llamar mi dia dignado en aitarekin posible alda visita verer aqui falle este muro a Yala yala ramala Yala yala Yala yala ramala Yala yala ramala Ha cuando ahora y tú so todas matehan su martihan y ya tiré clicodira por Lara Dira gure elkarrizketak emanduena tx, gure ezker gantxo saioan eta ekimen interesgarria jala hau, gainera brigadistek palestinatik ekarritako iniziatiba bat, bertan palestinarrek eskatutako iritziekin hau da, askotan, zare, ez da gaitu uste dute aurreko saioen batean haipatu dugu ez, askotan, ba, boikota egingo diogula kokakolari e, boikota egingo diogula ez da gitzenari boko eta besteari, baina Azkenean ikuste garrantzitsua dela, ez, e, Palestinarek esaten dutena betetzen saiatzea, ez gerago hasiko beraie, baina gehiago egiten. Hau da, beraiek esaten badute gauza hauekin esan bezala laitzek, ez? Ba, ekimenean sinatzen duzunean edo onartzen duzunean egindako gauza txiki hoiekin e, nahikoa izaten bada, nikuste, e, aizu, aurrera, ez ta? Hombre, inor baino gehi o inor baino beto jaingo dute benetan zi zaiteke eginkorra zerrek emadan 10 aieken bera egin alaiteko, hauspo bat edo, gurdun, gure iniziatia guztia, kongitorria baina gainera iniziatia bau, handikan baldin badator, sa ez, noloko egin, gainera erez du horrenbeste eskatzen, eta oi, saipatu gunbezara, nire uste dut, sa, polita bada, originala, eta, posoi, pues, jende guztiari, pues, pues bertan partzare hartzeare, pues, gombita luzatu. Eta bueno, ba, saioa aurrera juntzaigu eta ere hementxe da denbora gainean ere izango, baina nikuzte gaurkoan ere saio txukuna bete dugula. Eta bestarik gabe, ez dakit, agenda komentatuko dugu pizkat gainetik. Bai, agenda gainetik e, gogoratu, ba, Gabonetan izango ditugun presonaldeko mobilizazioak irunen, gorde eguna 23 eta 24 ataldia, 26 ataldia eta Benduaren 31 ere arratzaldea, gero horrez gain arkaitz 27an zer dugu Nafarroaldean. Ogeita zazpian, atortxurrok daukagu, e, beti bezala, presoan aldeko ekimen garantzitsonetako bat ere Eta ea, ba jende animatzen den bertara jutea, ez da? Bai, da, bezala, hor da, uste dut, pf, okrez lan ema, mazazpigarrena edo dagoneko egiten dela Pila bat, ja, ja, ja, majoria da da bai, Beti nafarroan egin izan da, eta da pixka, beti ba, presoen alde, burutzen den de, makrokonsertu batzuk, ba, diru bilketa bat emateko eta ya pues, ba, bukatzeko bi data dataola biogatuko dugu e, bat e, ostira lontan ale, biara legia, ba, ernai kantoratu dula trikipoteo bat Moskun Barrena eta bukatzeko Santo Tomas eguna, eguna ondila Euskal Herrian atea kalera, ean zahardua txistorra, gozatu, ligatu eta dena delakua edo ez legatu, zuek ikusei? Ba, goetan erabakia Ez, ezkeraz tu, lasai gurentzulemaiteo. Gaur ere, badaukagu ezker hori eman. Eta, bueno, nik gaur konturatuko zinatela hori eman haidi egun ezker gantxo, ezta? Bixar gorri, norreri eman haidi egu, eta zer Bai, e, nik uste dut gaur, ba, izan dugu berri aparteko bat, ez? Eta hor, ba, hori izan dugu, pues, pertsona bat, eta bere... Txakurrak nola bat ditzea horre ninguroko ausunarketea, torduan. Gure gaurko ezker gantxoa matraiz apurtzearekin batera. Hortu zart, zipa Bere txakurtzaan zat. Wau, wau, wau. Da bueno, va, ba, dagoneko bukatzen dugu erratsaioa, ezker gantzoa ta den emandugu. Jode, ara, hortuzaren urpeke ikusten dut hemen more, more, more, <risa> more, <risa> more. Bueno, beste igabe, bezala gabona atoz eta garo urrengo erratsaioa urtarrellaren batean dagokigu. Eta uler dezakezunez, ba guk egun horretan ba segurazki Norabaiteko ba Muruko Mina edo izango dugu lana. Ba, ah, ezakiz bi xargo horizuk agian nek taberna itxi beharko dut, beraz ni buruko mi mutxi, nek galanta. Bueno, bagoitzak bere estoesberriak izango du. Eta ordun besti gabe gure rengo irrasaioa ora to izango dela hartarriaren 18 15ean. 15ean. Ah, amabostean Besortzian jai, beste Orduan, amabostean ah, bueno, Hain beste denbora eta kitegon gaitazken Illa bete bat, eh, Zin, baina bueno, bueno Espero dugu zuentzat oso luzea Ez izatea denbora eta arte txoa Nasta luzea izango den Beste gabe, ongi bukatu urtea Eta hobeto hasi Presoa kalera Dios te un epic vein. Alor eta beti punto txikian, anchet Kapitalari. Muga imposatuei, Espekulazioari Ezker gantzoa. Eta astai horren errepika Postiraletan ordubitatik aurrera.